as you are luister na net Radio SA, net Radio SA en ons webwerf vandat jy by www. netradiosa.co.za. Op ons webwerf vind jy die nodige inligting vir hierdie Internet Radiostasie wat wêreldwyd uitsaai. inlichting soos die name van al die omroepers, die programme wat hulle uitsaai,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 Afrika, en is baie welkom, waar jy ook wel jouself mag bevind, hier in Suid-Afrika, by een van ons stede of dorpe of platteland of op een plaas, en of jy in die buitenland na ons luister, is altyd ewe welkom. Baie baie welkom dan by ons program Oordenking, waar ons die woord van God oordink, bepyns, Daar oor mediteer God werk met ons Door sy woord Daarom met die grootste achting En die grootste respect en dankbaarheid Tien God en sy woord Skaar ons ons rondom sy woord Om te luister En daaraan aan aandacht te gee Ons is van God afhankelijk, van God die enig Vader, Seen en Heilige Gees. Daarom wil ons net onself aan om toe wei en vraag dat hy ons sal help. En ons doen dit in gebed. Kom ons bid saam. Vader, bye bye, dankie vir ons voorrechte wat ons elke dag uit u hand ontvang. Groot voorrechte wat ons elke dag miskyk en dit somme so as van selfsprekend aanvaar, hy dankie dat ons vir ons oog kon oopmaak, het ons kon sien, hy dankie dat ons leven, hy dankie vir alles wat ons, tot ons beskikking het, huis, dalk, plek om te kan woon, plek om te kan slaap, plek waar een mens kan bad en was, kleerheid om aan te trek, dat nog een voertuig het om mee te rui en as ons dalk ook nog so bevoorig is om een werk te kan hee my inkomste hee om te kan leef baie baie baie dankie ons erken die grootheid en dat hy selfs na die mossies omsien en dan vir ons sê dat ons baie meer werd is as die mossies daarom weet ons, hy voorsien in al ons behoeftes na die rijkdom van die groot wonderlijke genade. Ons bid dat jy ons ook vanavond hier sal help met die woord, omdat dit die woord is en ons maar net doodgewone mense is. Bid ons vir genade, help ons vader dat ons sal begryp, dat ons sal inzaag kry, en ons so tot die beskukking stel, dat u in ons sal werk, soos Paulus, dit vir ons in Philippeense uiteensit. Ons wil graag, luister na wat die Hebraer briefskrywer, wat ons glo door u geinspireer is, vir ons uitnooi, om achter die voorhangsel in te gaan, daar wat Jesus Christus, wat aan u rechterhand sit, ingegaan het, ons wil dit ook dan graag so doen, en, Ons weet, is ons skipper God, wat ook herskip in ons levens. En ons dankie vir om groot voorrecht, om dus jy hand te neem, en saam met jy daar achter die voorhangsel in te stap. En ons dankie daarvoor in Jezus' wonderlijke, groot, kostbare naam. Amen. Nou, ons weet die Hebraeerbriefskryver, nooi ons, om dan voort te gaan, na die volmaakte, en soos hy dit stel, ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. En ons weet, dat u daar werk in ons, soos Paulus dit vir ons verduidelik, in Philippense, maar ons weet, u werk dier die woord, dier klang, net soos wat alles in die begin ontstaan het, omdat u gesê dat dit moet ontstaan, het gesê laat daar lig wees, en daar was licht en so meer en al die ander dinge, so praat u ook in ons levens, inspraak wat ons ontvang deur genade en warmhartigheid van u kant af. En ons plaas ons in die hande, en ons vraag het u vir ons daarin Eerst ons insa sal geer oor hoe jy werk vanuit Paulus geskrywe in sy Romeine brief in die tiende hoofstuk. Help ons dat wanneer ons nou hier lees, ons sal verstaan, so stikkie vir stikkie sal kan begryp. Romeine hoofstuk 10 lees ek vanaf vers 8 en verder. Naam by jou hart is die woord in jou mond en in jou hart nie wonderlik nie, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart hoe moet die mens dit nou verstaan? dis in jou hart en in jou mond as so mens iets in jou hart het dan spreek die dit uit dier jou mond dit wat in die hart omgang dit kom uiteindelik daar by ons mond uit. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dit is wat in ons hart is en wat in ons mond is. En nou sê die negende vers, as jy met jou mond die Heere Jezus belei, en met jou hart gloe dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Ons moet nou dus kyk na hierdie baie positieve, pertinente stelling, hier in die negende vers van Romeine 10. As jy met jou mond die Heere Jezus belei, en met jou hart gloe dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word, sal jy gered word. Gloe met jou hart en jy spreek met jou mond, want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. Sien hoe die twee dinge saamwerk, ons moet dit nou nie miskyk nie. Want die skrif sê, Elkeen wat in hom gloe, hom uit die hoofletter, sal nie beskaam sta nie. Want daar is geen onderskuit tussen jood en greek nie. Die selfde Heere is toch die Heere van amal en is rijk oor amal wat om anroep. Moet ons mooi luister, Paulus gaan nou mooi vir ons te duidelik hoe dit werk, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gered word en dan vraag hy een vraag, hoe kan hy hom dan aanroep in wie hy nie gegloe het nie hy sê dat geloof in die hart en dan jou mond waarmee hy praat en hoe kan hy in hom glo van wie hy nie gehoor het nie En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, kijk hoe stikkie vir stikkie, stap vir stap, neem Paulus hier die proces, van die feit dat die mens moet kan hoor, jy moet Godse woord hoor. En daar die klanke van Godse woord wat jy hoor, het die directe invloed op een mens en geloof wat ontstaan want hier die woorde wat gespreek word is so saad, wat gesaai word in ons harte, en in ons hart kan dit ontkiem en begin groei, en dan soos een geloofsboom binnen in ons ontwikkel. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? So as iemand nog nie van God gehoor het nie, God die enig Vader, Seen en Heilige Gees, hoe kan, hoe kan die mens nou glo? Want daar die woord moet eers geplant word. Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So daar moet een prediker wees wat god Godse woord predik. Dis die saai proces, die predikant, die verduidelikant. Net soos daar die persoon het die op hier wat my waag gesit het en Filippus wat met hom kom praat het, want hy het niks verstaan nie. Totdat Filippus by hom sit en toe by die woord begin, daar in Jesaja waar hy gelees het, begin en die evangelie aan hom verkondig het en toe ontstaan die geloof in sy hart. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Sê man, dat gaan gepaard met autoriteit. Die Heere roep een mens, laie jou op, en dan stuur hy jou. Ek kan sê, dit sê man somme net nie, dit is God wat in beheer is van alles. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So geskrywe is, hoe lieflik is die voete, want die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie amal gehoorzaam, aan die evangelie nie. Want Jesaja sê, Heere, weet ons predikin gegloe. Nou, baie belangrik, vers 17, die geloof is dit, dis uit die gehoor, en die gehoor is door die woord van God mens moet God sy woord wat gepredig word moet jy hoord, dit moet in die mense oor ingaan, en dit is die proces waarmee God een mens heel maak herskip, restaureer dit is sy woord en dit is waarby ek een bykie wil staan en verduidelik hoe ons nou moet verwag dinge met ons moet gebeur achter die voorhangsel. En as mens nou achter die voorhangsel inbeweeg, dan is daar weer eens aan die linkerkant, staan die kandelaar met sy 7 kandelare, sy 7 vlamme, 7 geeste van God, wat die heilige geest van God drie enig is, en aan die rechterkant die tafel met die brood, die toonbroode. So die kandelaar is symbool van God die Heilige Gees, en die tafel met die toonbroode is symbool van God die Seen, Jezus Christus. Ons is dus achter die voorhangsel is ons in die hande, van God die Heilige Gees, met groot respect en groot achting gesê, en met groot nederigheid, gaan ons dus daar in. En weet dat ons, aan albei kante, aan ons linkerkant en aan ons rechterkant, het ons die twee persone van die goddelike drie eenheid, namelijk God die Heilige Gees, en God die Seen, Jezus Christus. En hulle gaan ons begelei hulle gaan ons help, hulle gaan aan ons werk, so dat hier die werk van God, waarvan Paulus met ons praat in Philippense, en ek gaan dit nou nou lees, waar hulle net eerst daar oor eers dank nou, dank nou aan die feit dat jy daar staan, achter die voorhangsel, en daar ontmoet ons God die Heilige Gees en God die Seen. En die werk van God word door die woord van God in ons gedoen. Daar nou in die begin, sê Johannes, was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jezus is die woord, en Jezus het omself ook as die brood aan ons openbaar, eerstens gebore in Bethlehem, Hebreeuwse woord Bethlehem, Beth wat beteken huis, lichem wat beteken brood. En daarom het Jezus in Johannes sê verduidelik dat hy die brood van die lewe is. En hulle gehelp en sê onthoud daar het brood uit die hemel uitgeval. Daar in die Exodus proces die manna. Maar Jezus het dit was nie die rechte brood nie. Hy self is die rechte brood. Harde is maar net een symbool, net soos wanneer ons brood gebruik nachtmal, dan is dit net een symbool van Jezus'n lichaam. Dit is nie Jezus, self nie, dus sy lichaam is sy symbool daarvan. Hy werk in ons door klank, door die klank van sy woord, iemand wat geroep en gestuur word en preek wat die woord predik. En dit is waar die Hebraeer briefskruiver ook vir ons sê, die woord van God is krachtig, levend en krachtig. Skerper is enige twee snijdende zwaard, en dit is waar die skelpel inkom, in die theatersituasie waarin God met ons werk, heel rustig, kalm, vol opgewondenheid, maar in nederigheid, en in aanbidding feit dat ons God moet aanbid. Dis in aanbidding dat ons om die recht gee om in ons te werk, soos Paulus, daar die aksie van die werk aan ons verduidelik. In Filippense 1 verduidelik Paulus, in die seste vers sê omdat ek juis hierop vertrou dat hy met die hoofletter namelijk God wat een goeie werk in julle begin het dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus so ons weet onmiddellik dat God begin soos in die begin begin hy een goeie werk en hy begin dit in ons en hy wat die goeie werk in ons begin hy sal dit ook volleindig nou wat is dit wat hy in ons werk in die de hoofdstuk by verse 13 sê hy, want het is God wat in julle werk om te wil daar nou mens het in jou weese in jou hart in jou siel, in jou verstand, is daar drie bepaalde komponente van die mense persoonlikheid, eerstens is dit jou emotie, dan is dit jou wil en jou intellect, daar die drie komponente. God werk daarmee. Hy werk in ons om te wil, want as die mens nie wil nie, dan kan niemand jou forceer nie, God forceer die mens ook nie rechtig nie, hoor want hy het ons nou nie robote van ons gemaakt nie. Hy werk in ons, hy oortuig ons om te wil. Want hy sal ons nou onthou, as jy nie wil kerk toe gaan nie, dan wil jy ons nou nie gaan nie. Dan gaan jy ook nie zondagochtend as die kerkklokke begin laai, opstaan en begin gereedmaak en kerk toe gaan nie. Ek nou nie dat alle kerke kerkklokke het nie, maar dit was nou maar symbolies terug een paar jaar gelede. Was dit nou maar so dat daar altyd klokke gewees het, by bepaalde kerke het die mense eerste geluie, en die tweede geluie, en die derde geluie, was alles vir mense boodskappen gestuur, om gereed te maak en om dan nou te gaan, en dan by die derde geluie, dan begin die kerk. As jy by die derde geluie nog nie daar is, en begin die kerk. So dit is om my mens net te help, dit roep, dit is stemme wat jou roep, nou as jy nie wil nie, dan trek jy ons na die kombaar, so die kop nie slaap verder. Maar God werk in ons, dank die Heere daarvoor, hy werk in ons om te wil, en maar mens moet met God hierdie saak uitmaak, mens moet met hom praat, soos wat die kind met sy pa praat, vir hom sê, pa ek wil nou dit en dit doen, ek wil begin om te draf, ek wil oefen aan die komerheid, so wat en ook al ek gebruik het maar net vir, as een voorbeeld, en dan vir die pa, vir die pa, help my asjeblief hiermee, ek het draf skoene daarvoor nodig, maar nie net dit nie, ek het een bykie anmoediging nodig, en daar gaan heel waarskyn ek ander goeikies wees, wat ek nodig gaan kry, en as die pa nou wil, dan sal hy help, sodat dit vir jou makliker en makliker en makliker word want hy kan nou net nie namens jou draf nie Net so Ons het 'n wedloop En ons moet homself aanpak Maar God help my on, help ons net soos hier agter die voorrang sal Aan my een kant aan die kant is God die Heilige Gees aan die regterkant God die Seun Mense Dit is een versekering, dit is rechtig, dit is een assuransie, dit is een versekering dat jy meer as een oorwinnaar gaan wees. As jy val, gaan jy opgetel word, as jy hartseer word, gaan jy trane afgevee word en jy gaan vertroos word en God die Heilige Geest tree in by die Vader vir jou want in hierdie proces gaan die duivel ook nie, maar soma net sit nie. Hy loop rond en kyk wie ek kan versling. Antla, hy is bezig om mense dag en nacht. 24, 7, 365 en een kwart. Is hy bezig om ons voor God aan te kla. Maar Jezus tree in as ons advocaat. God die Heilige Geest tree in met onuitsprekelike sigtinge. Help ons in ons gebede. Want ons gaan ons bid op hierdie pad. En ons gaan bid in die naam van Jezus. God die Heilige Geest gaan vir ons die woorde geef. Gaan ons dit in ons, ons denken, want ons lever ons ons self na oor. So die woorde wat nou gespreek gaan word, terwijl ons achter die voorhangsel is, moet ons maar mooi na luister, maar ons moet ons daarvoor gee. Die tyd uitkoop, om te luister wat gesê word, wat word daar achter die voorhangsel vir ons gesê. En daar gaan ek, Piki, met u praat oor klank, en hoe klank werk, en hoe klank tot binnen in die diepste weese van die mens ingaan, tot in jou DNA, en dat daar dinge verander kan word in die mensse DNA, want alles wie is wat jy denk en wat jy doen en soeweer, is binnen in die mensse DNA opgesluit, en wat verkeerd is, is verkeerd, maar God kan dit rechtstel. Ek sal dit so probeer aan jou verduidelik dat ons begryp en verstaan hoe dit gaan beteken en hoe dit gaan ontwikkel en kulmen neer dat ons gees en siel en lichaam onberustplik sal wees en ons is in daar die proces achter die voor, het voorhangsel om dan onberustplik te kan wees na gees en siel en lichaam by die wederkomst van ons Ere Jesus Christus. En ek hoop dat dit vir jou een aansporing is, ek hoop, hoop dit, so dat jy saam, saam met my daar sal ingaan ook, want ek moet ook ingaan, ek moet ook my belevenis daar beleef, dit gaan oor heiligmaking, en heiligmaking is een proces, dit is nie een begrip nie, Dit is een proces in die mense lewe. Jy kan daar oor praat, jy kan daar oor en so meer, maar dit is blei een proces waarin God in ons werk en die werk wat hy begin het, voltooi tot op die dag van Jezus Christus. En daarmee my, oor liewe en sysie groet ek jou dan hiervan uit Eirene, volgende keer, shalom. Where my love can make you